Namo moda se arahato, ráhatu, sama, sambudase. Na moda se bahalatu, ráhatu, sama, sambudase. Na moda se bahalatu, ráhatu, sama, sambudase. Tak <coughs> dnes vysvětlíme ty, když jsme čtyři kroky v jižní tradici a tři kroky v severní tradici. Zopakujeme si čtyři cvičení, spojené s jak s šamatou, tak i vipašanou. A pak se zmíníme o tom, jak spojíme praxi šamaty a vypašany. Hm? Podle buddhistické tradice jak bychom měli vědět, vlastně dvě, dva druhy meditace – utišení a vhledu – se vlastně napojují jedna na druhou. Můžeme nejprve praktikovat vhled a pak samatu, pak utišení. Můžeme nejprve praktikovat utišení pak samatu, což je více standard. Ale na každý pát meditace v ledu doplňuje meditaci utišení a meditace utišení doplňuje meditaci v hledu. Pro stav kontinuity čistého vědomí potřebujeme obě dvě meditace. Meditace podle tradice shrnuté ve Vysudimagá, podle tradice teravádových komentářů, meditace. E, šamata rozumí objekt podle jeho funkce a pronikne objektem podle jeho funkce. Tak například funkce dechu je, že jestliže se na něj koncentrujeme, zbavíme se zbytečného myšlení. Hm? Funkce meditace meta je, že se jestliže se na meta koncentrujeme, zbavíme se nevole, zloby, hněvu. Hm? Hm? Funkce meditace na nečisté objekty, jakožto různé eh, části těla nebo na způsobuje to, že se zbavíme ulpívání, obzvláště ulpívání na smyslové objekty a tak dále. Každý objekt má svoji funkci a meditující využívá této funkce k tomu, aby se aby Praktikoval antidoty hm? a zároveň praktikuje utišení. V tradici yogačára existuje tedy pět objektů E, utišení, které tež můžeme použít jako objekty vypasané, což je ty tři objekty, o kterých jsem se zmínil, tedy dech, meta, nebo láska, e, pak asuba, což znamená e, nečisté objekty, buď v živém těle, hm, jakožto 36 nebo 32 druhů, Částí těla. Hm? My si představujeme tělo strašně krásné, protože ho vidíme jako celek, hm? ale když vidíme chlupy, když vidíme vlasy, když vidíme zuby eh, odděleně od celého těla, tak v tom žádnou asi krásu vidět nebudeme. Je to tak? Hm? No a když tohle ještě nestačí, tak si zameditujeme na mrtvolky v různých Stádích eh, rozpadu. Hm? Nejdřív se nafouknou, hm? pak eh, se hm? zmodraj, hm? pak se do nich pustí červy. Hm? No a tím pádem vlastně eh, se snažíme zbavit, jestliže v nás smyslové chtíče eh, jsou důležitou prekážkou, snažíme se jí takto zbavit. A zároveň, jestliže na tomto objektu dosáhneme koncentrace, no tak dosáhneme utišení. Hm? Ať už je to krásný objekt nebo ošklivý objekt, jestliže mysl se s ním spojí, dochá e, utiší se. Hm? Teď e, je důležité pochopit Jestliže chceme chápat lépe to, co se učíme večer, tedy jisté základy cesty bodhisattva. Cesta bodhisattva je spočívá ve spojování hm? meditace šamata a vlastně od samého počátku. A toto spojení právě existuje ve stavu prašrabdy, hm? Což jsme nazvali koncentrace, jasnost hm? a uvolnění. V tomto stavu pak eh, vlastně meditující si dává ten aspekt utišení, jednobodovosti vědomí a aspekt moudrosti si dává dohromady. No a eh, dává si to dohromady tak, že si začíná být vědomen, že v tomto stavu právě všechny objekty pochází z vědomí, vědomí samotného. A to už pozoruje v, i v, vlastně v kontinuální praxi, kterou provádí v denním životě. To znamená, co? to znamená, že jestliže, jak už jsme se zmínili, chceme pochopit nedualistický přístup k meditaci, měli bychom začít chápat, že vlastně ten dojem opravdového subjektu a opravdového objektu přichází Právě z mentálního vědomí. Neexistuje v pěti smyslech samotných, ho nenajdeme. Jestliže vidíme jen barvu a nemáme představu o tom, čemu ta barva patří, jestli v košili nebo domu, hm? no tak v tom případě. E, Vlastně nemáme dojem toho, že existuje nějaký rea ten, který předmět chápe a to, co předmět chápe, jako odděleně. To přijde, jestliže si utvoříme obraz, koncept toho, té barvy, kterou chápeme, to je košile, to je hlava, to je ruka. Tak do toho dáme vlastně tu perspektivu, subjektu a objektu. Čili v tom, co bezprostředně chápeme smysly, vlastně ještě neexistuje opravdový subjekt a objekt. To je eh, důležitý poznatek, který obzvláště hraje eh, důležitou roli v pochopení hm? meditace na vědomí, což je vlastně Hlavní meditace v buddhismu. Jestliže ale věci dáme jméno, koncept, hm? pojmenujeme ji nějakým způsobem. Tím pádem dáváme naší zkušenosti této věci, dáváme tu perspektivu subjektu a objektu. Stejně tak jako bezprostřední vnímání smysly i vnímání základním vědomím, z kterého vlastně všechny objekty pocházejí podle zkušenosti jogínu. Nebo tato interpretace pouhého vědomí je založena na pochopení zkušenosti samády. Filozofické, psychologické pochopení zkušenosti samády. A v této zkušenosti, kdy vlastně vědomí se obrací k sobě samému, tež neexistuje vlastně pevné rozdělení mezi subjektem a objektem. Ve stavu samády subjekt a objekt vlastně splývají. Jestliže se meditující odstne v, právě ve stavu prašraddy, jasnosti, uvolnění, koncentrace, no, tak si je začíná toho být vědom. A e, tím pádem získává jistou intuici, nedualistické, Podstaty vědomí. Tato nedualistická podstata vědomí se právě ztrácí na základě rozlišování, které se děje z hlediska yogačára. Právě na základě obrazů, které si vytváříme rozlišujícím vědomím. Tyto obrazy, tím se říká pratybimba. Pokud nezískáme přímou zkušenost, objektu probuzení, který je spojen s cestou bodhisattva, s nedualistickým přístupem k tomuto objektu. Vlastně naše meditace, ať už je to samata nebo vypasana, probíhá právě Dá se říci v zajetí obrazu. My si vytvoříme obraz, na který si se koncentrujeme a ten obraz pak analyzujeme v meditaci vypašená. Teď yoga yogačára je právě, že v meditaci šamata, jestliže tom, tomuto principu rozumíme, pak vlastně objekt šamata se stává vědomí samotné. Jel si, že chápeme jeho eh, nedualistickou podstatu, vědomí samotné se stává tedy objektem šamata. A objektem vypasana se právě stává vědomí, které rozlišuje. Ale rozlišuje na základě eh, takovosti. To je důležité pochopit. A s tímto pochopením se tedy vracíme k meditaci na dech. V yogačára Bhumi Šástra, než Asanga vysvětlí 16 cvičení, které schrnují meditaci na dech, jak už jsme se zmínili, 4 cvičení. První čtyři cvičení jsou naměřená na, na meditaci na tělo, další čtyři cvičení meditaci na počitky, další čtyři cvičení meditaci na eh, vědomí, další čtyři na meditaci na eh, ob, eh, objekty vědomí, které jsou spojené s praxí vysvobození mysly. A jelikož spojujeme tedy, jestliže pracujeme s nedualistickým přístupem k meditaci, spojuje, snažíme se spojit šamata a vipassana od samého počátku. Právě proto Asanga nejdříve než vysvětlí těchto 16 cvičení, nejprve vysvětlí vlastně Pochopení moudrosti v této meditaci. Čili vlastně aspekt vypasaný. Čili Nejprve, tedy stejně tak, jako ve všech tradicích meditace na dech, nejprve máme dýchání, pak, aby jsme pochopili hlubší význam toho, co děláme, tedy počítání. Hm? Se... Nejprve je počítání. Počítání je, aby jsme získali schopnost bez které vlastně žádná meditace nemůže fungovat, nemůže jít do hloubky, aby jsme získali schopnost toho, že mysl se usedí na objektu meditace. Proto si ho musíme stále připomínávat. Právě toto připomínání je nic jiného než sati, bdělost. Tím, že si objekt stále připomínáme, objekt meditaci stále připomínáme, mysl na něm může bez velkého úsilí zůstat. To je tedy pevné vnímání, které je důvodem saty. Bez pevného vnímání nemůžeme praktikovat saty. Jelikož pevně vnímáme náš objekt, dostáváme se do meditace. Jestliže pevně nevnímáme náš objekt, nedostáváme se do meditace. Jestliže pevně vnímáme objekt, máme bdělost. Jestliže nemůžeme pevně vnímat objekt, nemáme pevné počitky. Hm? Tím pádem ne. všechno, co vidíme, vidíme na základě rozptýleného vědomí, které jenom běhá z jednoho objektu na druhý a e, e, soudí o těch objektech podle své libosti a nelibosti hm? a nikde se nemůže usadit. Protože libost a nelibost se stále mění. To, co je chvíli objektem libosti, se za, za chvíli stane objektem nelibosti. Hm? Přestože libost a nelibost se stále mění a stejný objekt vidíme s nudou nebo s, eh, eh, s slastí, hm? a nebo e, u stejného objektu pospáváme. Přesto e, my máme dojem, že ten objekt opravdu existuje hm? jako něco odděleného od našeho vědomí. A to je právě naše zaslepení v meditaci. A tohoto zaslepení je třeba si být vědom, aby jsme mohli účinně spojovat meditaci utišení a meditaci vědu. Obzvláště, jestliže chceme v naší meditaci dát tuto obzvláště užitečnou perspektivu nedualistického poznání, která nám umožní, že vlastně se vyhneme mnohým, mnohým překážkám, které jsou právě dané tím, že si představujeme skutečnost objektu, i když skutečnost osob už nebereme tak vážně Jelikož máme jistý pokrok v meditaci. Jestliže máme nedualistický přístup k meditaci, právě tak se těmto problémům můžeme vyhnout, protože žádné rozlišující poznání nebereme jako definitivní. Bereme ho. Pouze jako prostředek. A to je velká pomoc v praxi jogy, ať už ji chápeme jakoliv. Proto, než tedy Asanga vysvětlí 16 cvičení, které schrnují hm, kurz, Rozvázání uzlu neboli eh, kurz získání svobody cestou meditace na dech, vysvětlí eh, vlastně hlavní základy buddhismu. První základ buddhismu je eh, pochopení meditace, je eh, graha gráhaka, to znamená, existuje ten, Existuje předmět uchopení a existuje to, co uchopuje. Předmět uchopení, kromě abstraktních principů, se v buddhismu jmenuje růpa, což se dá tež přiložit jako tělesnost, která je založena na čtyřech elementech, vodě, tedy první země, voda, oheň, vítr. A to jsou naše počítky tělem. Když vnímáme tvrdost nebo měkost, hrubost nebo jemnost, těžkost nebo lehkost, vnímáme zemi, jestliže vnímáme kohezi nebo prunuti, vnímáme vodu, jestliže vnímáme teplotu, vnímáme oheň, jestliže vnímáme eh, pohyb. Vnímáme vítr, a to je, to jsou naše počitky tělem, a na těchto počitcích, podle buddhistické filozofie jsou též odvozené naše počitky očima ušima, jazykem a nosem. To, co, o čem mluví básníci, vlastně z hlediska buddhistické filozofie, je normální. Vlastně, co jsou teplé barvy, studené barvy, tvrdé zvuky, měkké zvuky, vlastně jsou teplé chuti, studené chuti, vlastně všechno, co vnímáme smysly, je odvozené od prvotních počítků těnem. Proto, když Básníci jako Rembo mluví o tom, že jí oheň, a jí sníh, eh, eh, jí, snih, eh, jí tady, eh, zimu a tak dále mnoho, mnoho ukazům, to jsou normální zkušenosti otevřeného vědomí hm? senzitivního člověka. Jestliže pokročíme v meditaci, obzvláště v meditaci na čtyři elementy, zjistíme, jestliže se naše tělo rozpadne na takzvané kalápy, molekuly, vnímání. Tak my vnímáme ty částice, vnitř těch částic, právě můžeme vnímat přímo mentálním vědomím. Nemusíme procházet nosem, aby jsme čuchali, nemusíme procházet eh, okem, aby jsme viděli. Všechno je kodováno v mentálním vědomí. A mentální vědomí, které rozlišuje podle zkušenosti jogínu, je právě. Kodováno v základu mentálního rozlišování, což je vědomí, které pojímá základní vědomí jakož to já, jakož něco, co k já patří. A z toho pak přichází dojem rozlišení mezi subjektem a objektem, který je právě to rozlišující vědomí utvrzuje. Ale tento dojem ovšem ve pěti smyslech a v základní vědomí ještě není rozvitý. Není poznání, proto jestliže nedáme, můžete si zkusit sami meditovat na tom, jestliže nedáme, do smyslového vědomí, jména a koncepty, nemáme dojem, že náš objekt se nachází venku. A to je též stejnou zkušenost, tež, jestliže naše meditace se zlepší, získáme v tomto stavu prašrady jasnosti, uvolnění, lehkosti, který, který je vlastně základem poznání základního vědomí, z kterého objekty vycházejí. Právě proto v meditaci na dech nejprve meditující poznává to, co uchopuje, to, co uchopuje, je právě tělesnost, nebo dech patří tělesnosti, patří čtyřem elementům, které existují na základě prostoru. Jestliže neexistuje prostor, jak už jsme se zmínili, základ zkušenosti dechu je prostor. Jestliže nemáme prostor v těle, nemůžeme vnímat dech. Hrubý dech vnímáme velkým prostorem, jemný dech vnímáme jemným prostorem. Hm? O tom jsme se zmínili. Ten jemný prostor existuje v každém póru naší kůže, existuje mezi každou buňkou. Dneska věda je tak vyvinutá, že můžeme vzít elektronický mikroskop do těla a procházet se s ním a vnímáme, jak každá buňka se roztahuje a stahuje, roztahuje, stahuje, roztahuje, v každém okamžiku. Hm? Ovšem z toho věda nevyvozuje žádné Poznatky, yoga na tomto poznatku je založena, tedy budistická yoga. Vše, co vnímáme, smysly a vědomím, které je na smyslech založeno, je v pohybu. Kdyby nebylo ve stálém pohybu, nemohlo by se měnit. Ačkoliv je to logické, my stále nijak, nějakým způsobem to nechceme věřit a stále v tom chceme vidět něco, co stojí. V naší zkušenosti, tedy, aby, aby vystala musí být něco, co uchopuje, a něco, co je uchopeno. A to, co je uchopeno, to, je právě, to jsou právě ty elementy na základě prostoru. A prostor stejně tak jako vědomí samotné. Nemá žádný základ. Kdyby měl základ, tak by nemohl být prostor. To znamená, tak by nemohl být základem pro to, aby, aby se v něm vyjevovali věci. to, že jsme si vědomí těla, že jsme si vědomí dýchání, předpokladem toho je prostor. Stejně tak to, že jsme si vědomí mentálních objektů, předpokladem toho je nedualistické vědomí. Hm? Teď je to, co je tedy uchopeno, to jsou ty elementy na základě prostoru a to, co uchopuje, to jsou počitky, vnímání, faktory vůle a rozlišující vědomí. A ty též, aby fungovaly, musí mít nějaký základ, Jestliže chápeme tedy význam naší zkušenosti, jakožto pět agregátů, hm? to, co uchopuje a to, co je uchopováno, to není nic jiného než pět agregátů hm? existence, což je všechno v naší zkušenosti. Hm? Jestliže to nechápeme, pak Buddha vysvětluje jinými prostředky, jako máme šest smyslů. A z objektu, smyslu, jestli ještě to nechápeme. Máme 18 elementů, hm? máme oko, máme vědomí oka a máme e, barvu, kterou vidíme. Hm? Jestli ještě to nechápeme, tak Buda to vysvětluje jinými prostředky. Všecko to jsou jenom prostředky. Hm? Nedá se mluvit o skutečné existenci, která někde stojí. A tyto prostředky potřebujeme, aby jsme si uvědomili naše vnímání jakožto proces. A jestliže něco je proces, nemůže v něm existovat něco, co stojí, protože proces a stání nemůžou jít dohromady. A to, že všechno je proces, ve kterém žádná složka nemůže existovat sama o sobě, to je to, co buddhismus nazývá závislé vznikání. Nic nemůže vzniknout nezávisle na druhém. A to druhé, to jsou právě ty příčiny a důvody, které tvoří základ. Všeho, co poznáváme. Teď jak tento princip závislého poznání poznáme na, v meditaci na dech? Aby jsme mohli použít těch eh, 16 cvičení, které schrnují meditaci na dech, jakožto eh, techniku osvobození vědomí, musíme poznat závislé vznikání na, právě na dechu, který je náš meditační objekt. A jak to poznáme? Zamyslíme se a kontemplujeme na to, co je základem našeho počitku dechu, nádechu a výdechu. ať už meditujeme na dech ve dvou fázích, nádech a výdech, na základě hrubého otvoru v těle, a nebo ať už meditujeme na dech jako na čtyři fáze, na základě jemných otvorů v těle. Princip je stejný. Hm? Jestliže není tělo a vědomí pohromadě nemůžeme dýchat. Aby jsme dýchali, mus... základ dechu je tělo a vědomí pohromadě. Jestliže je jenom tělo, žádný dech. Jestliže je jenom vědomí žádný dech je. Tedy základem našeho počitku nádechu a výdechu je tělo a vědomí pohromadě. Teď, jestliže to cháp, chápeme jasně, že tělo a vědomí jsou základem počitku nádechu a výdechu, bez nich žádný nádech a výdech nemůže existovat. Ptáme se dále a zkoumáme, co je příčinou těla a vědomí pohromadě. A Buddha na to odpovídá, tady Asanga. To, že máme tělo a vědomí jako základ nádechu a výdechu, kterým žijeme, který je náš život, musí tam být takzvaná dživitendria. Tendria znamená smy, životní smysl. Tento životní smysl se dá tež identifikovat nebo s bioenergií neboli s pránou. Hm? otázka, jestli jsou identické nebo jestli je v tom rozdíl. Hm? Není tak jasný. V buddhistickém vysvětlení vlastně funkce hm? Smysla, smyslu života je, že chrání jak tělesnost, tak, tak jako chůva chrání děťátko na klíně, tak bioenergie chrání tělo a vědomí. Ti, který studují buddhismus, ví, že Buda tři měsíce před svou smrtí, před svou parinirovánou, vlastně se rozhodl opustit svou, svůj smysl života. A Anandovi je právě vyčítáno, že ačkoliv Buda má schopnost žít do konce kalpy a připomínal mu to třikrát, že chce vysarďana, že chce se zbavit svého smyslu života. Mu nepožádal o to, aby zůstal. Tak po tři. Buddha měl tak silnou vůli, že přestože vlastně se opustil smysl života, mohl ještě tři měsíce zůstat na životě. Hm? Vůli, silou vůle. Kde je smysl života a prána identická, kde, maj, kde jsou rozdílné nechám na vás, abyste studovali. Hm? To je obzvláště zajímavé studium. Hm? No a dále meditující se ptá, co je základem tohoto smyslu života, který nás bez kterého by jsme byli jen kus dřeva nebo halda masa a kostí bez života a meditující který má hlubší intuici do buddhistického učení je, že právě tento smysl života pochází z, z takzvaných samskár formací vůle z minulého života. Kdyby formace vůle z minulého života tady nebyly, dneska bychom neměli smysl života. Hm? A jogi, znalý budhova učení, se dále ptá, odkud vlastně co je základ těchto formací vůle z minulého života. A odpoví si, není to nic jiného, než nedostatek vědy, což se jmenuje avidža, avidja. Avidya. Často se to překládá jako nevědomost, ale doslova to znamená nedostatek vědy. Teď na rozdíl od žáka, ten, který studuje nedualistický přístup k ten právě do toho nedostatku vědy chce dát vědu, neboť chce, Bodhisattva chce se stát mistrem. Hm? Postupem času tohoto procesu znovu zrození. Tím pádem se může stát Budhou. Budha je ten, který vědomně se zrodí i vědomně umírá. A mezi zrozením a umíráním zůstává při plném vědomí. A to je ideál cesty bodysatu. A teď Dále se ptá moudrý jogín: Vlastně toto závislé vznikání, které bude objevil pod stromem probuzení, spočívá v čem? Spočívá v hlubokém proniknutí čtyř vznešených pravd. Hm? A jak pronikl na základě závislého vznikání čtyři znešené pravdy? Právě tím, co meditující by měl tež chápat v nádechu a výdechu, právě tím, že Závislé vznikání je proces vystávání na základě důvodu a příčin a zanikání na, důvod, na základě důvodu a příčin z hlediska teravádové tradice, z hlediska severního buddhismu, přirozeného zanikání v každém okamžiku. Čili vznikání je na základě důvodu a příčin, zanikání se děje přirozeně. Další krok můžeme si odvodit, co. Nirvana je přirozený stav. V přirozeném stavu věci vznikají na základě důvodu a příčin a zanikání přirozeně. A co si může odvodit? Jak může pochopit na základě závislého vznikání čtyři znešené pravdy? právě tím, že tyto veškeré formace, které vznikají a zanikají v každém momentu není nic jiného než pravda strasti. Tedy závislé vznikání není nic jiného než pravda strasti. Nebo závislé vznikání vše, co vzniká a zaniká, může jedině vznik na základě důvodu a příčin, může jedině vznikat a zanikat. V každém okamžiku. A důvodem tohoto vznikání a zanikání není nic jiného než ulpívání. Hm? Konec strasti je tedy konec ulpívání. Hm? A cesta ke konci strasti je nic jiného než střední cesta. To všechno vnímá na základě dechu pozorování dechu. Proto i Satipatána Sutra, Sutra čtyř základů pozornosti, učí, že pozorování dechu je pozorování pravdy strasti. Nebo tím, že pozorujeme dech s pochopením, pozorujeme co? Pozorujeme to, že ulpíváme na dechu, tím, že ulpíváme na dechu, ulpíváme na čem? Ulpíváme na těle a vědomí, a ulp... tím, že ulpíváme na těle a vědomí, ulpíváme na pěti agregátech. Hmm? Čili máme pět agregátů ulpívání, což není nic jiného než strast. Hmm? Jestli to není jasné, hmm, tak ulpíváme na oku a barvě hmm? a tak dále. Ulpíváme na oku, barvě a eh, vědomí oka. Hmm? Čili tato, tento koncept Prázdnoty je základní koncept, který nacházíme v rozpravách Není absolutně nic, co je cestě a rahatu, tak jak je vysvětlená v rozpravách cizí. V sutře v rozmluvě s Anáda Pindikou v sutře Anáda Pindika Moudrý Sariputra když Anada Pindika vel největší mecenář buddhismu hm? když umírá hm? modrý Sariputra mu dává poslední instrukce to už máme tak ještě jenom zmíníme se o sutře. Ananda Pindika ováda, moudrý Šariputra říká Ananda Pindikovi, když umírá, Ananda Pindika, teď dej pozor na to, co říkám a uchovávej to ve vědomí. Nenech vyvstat oko, nenech vystat barvu, nenech vyvstat vědomí barvy. Hm? Nenech vystat ucho, nenech vystat zvuk, nenech vystat eh, až to, nenech vystat eh, vědomí, hm? objekty vědomí a orgán vědomí. Eh, jestliže tak budeš dělat, hm? nebude ani tady, ani tam, ani uprostřed. Znamená to, že objekty nevyvstávají, Vyvstávají, ale v prázdnotě, tak to dnešek by to stačilo. E, toč ne. <laughs> Dneska se mi odvedlo znova, že ten trénink, a prax člověku povie, teda aspoň neopovedala ta ranná meditácia, lebo od včera mi stále chodí porozumět po té otázce, že či máme se soustředit medzi tu mezi nádechem a výdechem. A stále mě to tak s spolu s tím s s zadržaním dýchu, s zadržoval v té jogy. A tak jsem prostě nepočítala, čisto som zkoumala svoje dýchání, ako jde. A som si uvědomila, som si sformulovala, že keď sa nádychám, protože to som chcela robí tu tajenu medzi nádychom a výdychom tak to robím silou ale keď na jöge základné, jsme sa z začátku už dýchat, tak bolo také napríklad, že na 4 nádych a na 6 výdych a som si uvedomila, tak som tam dýchala, že keď sa Nadýchnem, že vlastně ten výdych je delší. Povedzme 4 ku 6, to je o 1 třetinu. E, skočím k dalšímu, k tomuto zkušenosti, při Nadýchnem se, ponorím se pod vodu a výdech mi trvá tolik, kolko chcem v 1, 2 tři alebo čtyři, takže viem až zoštvornásobiť pomer medzi nádychom a výdychom. A teraz, keď som sa nádychla při té meditaci a vydychovala som, tak som si uvedomila, že vlastně v tom nádychu se už skrýva ten čas medzi tím výdychom a nádychom, že tam sa mi vytvára určitá přirozeně nějaký čas. prostě nádychnem sa, vydýchnu som a je tam zrazu taký malý priestor. A čím dlhší mám ten výdych, tak možno je to ešte výdych, možno je to už ten priestor. A že vlastně tam to viem celé Vzpomaliť a má som pocit, že tam by som mohla objavit ten priestor, povedzme, to, čo je mezi nádychom a výdychom. ale po nádychu, keď to chcem vytvořit ten priestor, přesto tak to musím udělat vedomé energiou, silou. Takže na to, na to jsem přišla, keď jsem dneska dýchvala.